nu, serios, Dinu. Deci chiar n-am considerat importanță știrea respectivă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Să vă dau o explicație, că m-a întrebat colegul Dinu acum cât am fost în pauză de publicitate. De ce nu vorbim astăzi, nu, despre prima știre din jurnalul de la 13? Ce a zis parchetul militar despre revoluția din decembrie? Că n-a fost... Mă, că a fost o lovitură de stat, cam asta a zis în esență. Că n-a fost un vid de putere și... Acestea sunt lucruri documentate deja, de istorici. Sunt în cele mai multe cărți de istorie. Sigur, ele trebuie transformate în probe de către uh, procurori și aduși vinovații în fața justiției. Dar vă spun că, deși procurorii n-au zis cu subiect și predica ceea ce istoricii deja au scris de foarte mulți ani, mai sunt foarte mulți dintre ei în viață. Mai sunt câțiva care sunt în viață, dar na, așa e cu anchetele astea. Parca revoluția a durat prea mult dacă tot vorbim de revoluție, că și aia a fost un mare uh, moment de emoție națională, nu? Da, domnule, cum s-a declanșat? S-a declanșat. Că a fost, a fost și o revoltă acolo, să n-aveți niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă tot istoricii au arătat că românii nu erau chiar așa doritori de revoltă în 1989, chiar... Chiar îndorind un deceniu, cel puțin, de privațiuni, de frig, de lipsuri și așa, nu erau gata, domne, pune mâna pe furci și coate, nu, nu erau așa. Că a fost provocată revolta, că imediat după aia un grup politico-militar, cum îi zice acum parchetul, era pregătit și a și preluat în câteva minute, să știți, nu o ore, în câteva minute de la fuga lui Ceaușescu, a preluat puterea totală în România, da, așa a fost. Aceste lucruri se știu, iar pentru cei care au fost interesați se știu încă din anii 90, cu multe, foarte multe detalii. M-am gândit să facem astăzi o discuție despre noi ca națiune după aceste zile de doliu. Ele au fost, în general, ele au fost respectate de către populație, de către... într-o măsură mai mică de către liderii politici, dacă mă întrebați pe mine. Adică au fost câteva scene comentate și ele, mai mult pe Facebook decât la televizor, care ar fi trebuit să ne scoată din sărite. Inclusiv asta cu ce se întâmplă în Parlament în momentul de față. Toată alternanța aia de uh, transmisii în direct, pe de o parte, de la... Um, evenimentele prilejuite de funeraliile regelui, pe de altă parte din Parlament, cum se grăbeau ei acolo, să dea și legea aia, să dea și legea aia, să mai pun un amendament, să mai pot covească niște procurori. Toate astea cred că ne-au încărcat cu niște lucruri în aceste zile. Și cel mai bine s-a simțit sâmbătă, la înmormântarea regelui. O înmormântare impecabilă care ne-a lăsat probabil tuturor sentimentul de regret. E ușor, când... adică e ușor să regreți. Când cineva moare, nu-ți mai rămâne altceva de făcut decât să regreți. Cam asta face națiunea noastră. Regretăm că n-am Na, fost capabil să dăm noi o revoluție și au făcut alții o lovitură de stat. Regretăm că în acești 28 de ani n-am fost capabil să scăpăm de comunism. Uite, suntem în decembrie 2017, Aseară, pe o ninsoare furioasă pe străzile din București oamenii strigau jos comuniștii. La 20 și câți ani? Cred. 28 de ani de la revoluție. 28 de ani. Tot acolo suntem. Sau, mă rog, am mai progresat așa, nu mai murim de frig. Dar, mă rog, deci, haideți să ne analizăm în emisiunea de astăzi pe noi ca națiune. De aceea v-am și pus o întrebare foarte tranșantă. Sigur, unii dintre voi s-ar putea simți provocați, dar e o întrebare sinceră. E o întrebare care pe mine mă obsedează, pe mine personal, pe mine Moise. Nu știu câți dintre să se gândesc la asta. Suntem sau nu suntem o națiune încenunchiată? Vedeți că, spre deosebire de perioada comunistă, acum avem soluții individuale. Mai pleci din țară, mai îți iei familia și aia este, mai îți faci un business și te descurci, nu te interesează de restul, mai găsești un job bun la o corporație sau la statul român și ai trecem așa cu capul între urechi prin istorie, cum de foarte multe ori am făcut-o. Răspundeți noastră la această întrebare cu argumente, dacă se poate. 0372069599 Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Măișe! Uh, având în vedere întrebarea pe care tu ai adresat-o. Știi că am trecut în decursul milenilor, să spunem, prin mai multe încercări. Iar noi, totuși, românii am rămas aici. Am, ră am rămas la fel. Nu, am, rămas am, aici. am rămas la fel, românii. Da. Dacă pot să-mi permit vorba lui Mircea Eliade, uh, o da. parabolă, să spunem așa, după 50 de ani de comunism... Ce credeți că putea să iasă flori? Asamu. Eu am un proverb și spun: Au ieșit țiganisme. Adică, cam majoritatea lucrurilor pe care le facem să meargă și așa. Mihai, știți, de la Revoluție și până acum au trecut mai mulți ani decât au trecut de la instarea orară a lui Ceaușescu în 1965 până la moartea acestuia în 1989. În curând, Ia, fărat, da. vâna românească, rămâne. Dar nu putem trece de anumite lucruri Adică educația părinților Educația școlii Așa uh, Sunt mai mulți factori Păi care ce părinții intervin. școala nu fac parte tot din această națiune? Uh, da, dar fiecare într-o anumită perioadă au gândit altfel Nu neapărat Mie mi se pare că au gândit la fel Acum să ne urte Dumnezeu, dacă trebuia să fim De exemplu toți la mormântarea regelui ar fi trebuit să fim toți, nu doar 30 de mii. Nu cred că din punct de vedere fizic să puteau să... Dar răspundeți la întrebare, exact, suntem da, sau da, nu? Da. da. Suntem o națiune da. Momentan, da. Incapabilă da. să se ridice. Nu, nu, nu, nu. De regenerat ne vom regenera. Dar foarte greu. Okay. Foarte greu. Pentru, pentru pe. că nu avem posibilitatea să trecem peste handicapul pe care l-am trecut timp de 50 de ani. E punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru el, Mihai. 0372069599. Bună ziua, Andrei. Bună ziua, vă salut cu respect. La întrebarea dumneavoastră să de suntem și o nație îngenunchiată și în același timp îndatorată. Financiar? Financiar? Nu și... suntem chiar atât de îndatorat financiar, stați liniștit. Dar o să fim în curând. Și puterea de muncă și tineretul Uh, poate mulți dintre noi ar vrea să iasă și nu, nu au timp pentru că lucrează zi lumină uh, iar statul l-am uh, îndurat atât și suntem îngenunchiati până la un anumit punct, când totul se va, se va, se va sfârși am încredere în, în treaba asta Deci să încă o dată, român... nu mai faceți corelații cu perioada de din... v-am explicat la începutul acestei emisiuni acum avem spre deosebire de atunci soluții individuale adică, asta e principal a putem pleca din țară era simplu. Și mulți fac asta. Mai aducă, mai să ne domnule Andrei, țara asta a pierdut 20% din populație după 1989. Vă înțelegeți? Un, un dezastru mai mare nu s-a petrecut nici măcar în timpul războaielor mondiale. Știu, pentru că aia a fost o soluție personală aleasă de cei mai mulți și pentru că ceilalți afară au ce oferi în contradictorii cu țara noastră. Unde Bine. afară reușești mult mai ușor. Da, așa, așa, așa spuneți că... dumneavoastră Eu reformulez răspunsul dumneavoastră În felul următor Pentru că cei care ar fi vrut să se ridice Și au dat seama că n-au cum ținut pe, pe loc de Am... ceilalți Da Parerea mea este că suntem îngenunchiați Da. suntem îngenunchiați rău Iar schimbările nu sunt bune deloc Mergem înapoi În loc să mergem înainte ah, okay. Deci atitudinea asta dumneavoastră Tot îngenunchere Să știți, evocă Păi asta e realitatea care o trăim. Dacă de dumneavoastră esteți un om cult care sunteți la curent cu ce se întâmplă în țară, ce părere poți să ai despre o țară în care se schimbă de pe, o zi pe alta totul? Vă mulțumesc pentru opinie, Andrei. Iată câtă tristețe la această emisiune. Cristina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Bună ziua, dumneavoastră, dumneavoastră și ascultătorul noastră. Vă ascult de câte ori am timp. În primul rând aș vrea să spun cu toată hotărârea că nu suntem o țară genuncheată. Eu nu mă simt genuncheată și o spun asta de 27 de ani, de când am participat la Revoluție în calitate de uh, cetățean de 14 ani. De atunci uh, am fost tot timpul uh, cu capul sus și mă consider un român care poate să facă uh, ca lucrurile să funcționeze în România Iubesc România, am avut ocazia De nenumărate ori să plec din țară Dar am ales să nu o fac Iar acum sunt mamă cu doi copii Și învăț copiii Ca țara noastră merită respectată Aș începe Prin a spune că Se dorește ca noi să fim îngenunchiați Dar nu vom fi îngenunchiați Suntem destui oameni Care gândesc la fel ca mine. Sunt destui oameni care gândesc la fel ca mine Motiv pentru care ieșim în stradă motiv pentru care uh, am, uh, a, am început să ne ajutăm cu, să spunem, uh, magistrații. Da? Magistrații au ieșit astăzi în stradă, probabil că puțin lume știe, dar uh, magistrații au ieșit pentru că uh, au făcut un protest mult, uh, pentru că așa ceea ce se întâmplă nu se mai poate. Christina, Propaganda funcționează. Da, da Cristina. Da, ok. Deci, e foarte frumos ceea ce spuneți, v-am lăsat, ați văzut, nu v-am de deloc, deloc, deloc. Da. Acum, însă, okay. aș vrea să vă spun că n-ați adus niciun argument. Ați spus, sunte... okay. ați spus așa, sunt, nu suntem o națiune îngenunchiată, pentru că eu, Cristina, nu mă simt îngenunchiată. Aceasta este argumentul dumneavoastră. mai aveți și altul? Da, mai am și alte argumente. Yeah. Uh, argumentele argumentele uh, se referă la uh, forța uh, populației, deci uh, a oamenilor care ies în stradă. Uh, atâta timp cât uh, noi reușim ca de fiecare dată să uh, ripostăm la toate nenorocirile care se întâmplă în această țară, arătăm că nu suntem Atât Atâta timp cât uh, de un an de zile uh, ne petrecem uh, duminicile seara, în loc să le petrecem în familie și ne petrecem la proteste, nu suntem în țară îngelunchiată. Cristina, de o patru ani de zile am am ne confruntăm am. cu aceleași probleme, cu aproximativ aceleași proteste de stradă. Asta facem. Magistrații au mai protestat până acum, Moise. Nu mi amintesc să mai fi protestat. Ok, acum... Am Dar nu l-ați auzit pe domnul Taricianu în această dimineață? Nu mă face... interesează ceea ce spune domnul Tăriceanu Domnul Taricianu este, este școlit la școala propagandei. Nu am, nu am de ce să-l ascult pe domnul Taricianu. Gata, Cristina. Stres. Gata. Okay. Asta Bine, vă mulțumesc pentru mm -hmm. mesajul dumneavoastră. Da, acesta este argumentul suprem, să știți. Acesta e. Nu știu dacă există altul. Nu suntem o națiune îngenunchiată pentru că eu, Cristina, eu, Moise, eu, Cutărescu, nu mă simt îngenunchiat Câtă vreme nu te simți îngenunchiat? Nu e. Națiunea nu e îngenunchiată. Dacă unul mai rămâne în picioare. Sau nu. Ce ziceți, Iulian? Uh, da, mi-a plăcut foarte mult uh, efervescența Cristinei. Uh -huh. uh, pot să spun că, într-o anumită măsură, împărtășesc opiniile, dar, dar uh, totuși, cred că ca și națiune suntem îngenunchiati. Chiar dacă eu, Iulian, <laughs> nu mă simt îngenunchiat, Așa? da... Dacă, chiar dacă am ieșit în fiecare seară de duminică, totodată lunea, marțea, de exemplu, luna asta am ieșit, uh, m-am cel mai genunchiat, sincer, m-am simțit luni când am ieșit, uh, am fost, cât am fost, 500-1000, chiar când, când s-au dat toate legile, după care mi-era foame, zic, hai să mă duc pe la doamna firea prin târg. Erau mai mulți oameni, deci dacă ar fi venit oamenii din târg uh, unde eram, noi ne-ar fi acoperit. Erau, cred că, de două ori mai mulți oameni în târg luni, luni seara. Deci, da, ca și națiune suntem o națiune îngenunchiată. Câte vreme preferăm să mergem la, la distracție, la, la târguri, câte vreme stăm acasă, ne uităm la seriale turcești, în loc să ieșim, suntem o națiune îngenunchiată. Deci, uh... deci n-am mai înțeles nimic din ce a zis până la urmă. Pentru că au fost mai mulți la târg decât la protest, a zis noastră luni. Doamne, încă o dată, asta da, cu. Deci, amintiți-vă că a fost perioada de doliu național. Nu au da. ieșit foarte mulți la proteste în aceste zile. Până seara, când au ieșit. Și la București, okay. și la Cluj. La Timișoara am zis că nu, că nu știu ce. Și în alte orașe. Au fost oameni în stradă. Dar asta, fost, comparația fost, cu târgu, ce? nu știu de unde a scos-o. De ce... Adică, na. Uite, hai să vă povestesc pe o chestie amuzantă. Aseară, când m-am întors de la protest, am trecut și eu pe lângă târgu de la universitate. Era o vreme înspăimântătoare, indiferent că erai la protest sau la târg cu copii, un spectacol acolo, mă rog, nu-l mai comentez eu, și veneau mai mulți oameni care se întorceau de la protest. Și când au trecut pe acolo au început să strige de-astea ce strigaseră ei, la cu jos comuniștii și nu știu ce. Nu știu dacă e cea mai bună idee asta să-i faci sau să le reproșezi celorlalți că ei nu ies în stradă și că tu ieși. Nu obții efectele pe care le dorești. Sigur, întotdeauna o acțiune este mai degrabă inspirațională decât o inacțiune. Adică atunci când faci ceva, există o șansă să mai găsești pe încă unul care să facă ce faci tu. Dacă nu faci nimic, atunci șansele scad să fii inspirațional. Nu știu, zic și eu. Sorin, bună ziua! Bună ziua! Eu scutat? cred că mai presus de toate suntem o națiune care lupta. Da? Și cred că asta e cel mai important. Eu, spre exemplu, acum mă lupt cu traficul din București. Uh, și cred că, trecând peste glumă, uh, vreau Sinteți să vă spun că frânz. noi am avut... Deci asta da. cu traficul vă spun că n-aveți nicio speranță, nicio șansă, sunt și eu bucură. Ești da. Trebuie da. doar să devin eu primarul capitalei și atunci voi aplica soluțiile care trebuie. Okay. Dar, trecând, trecând peste asta, vreau să spun că națiunea noastră a trăit prin momente mult mai grele. Ne-am pierdut aproape tot teritoriul și am rămas doar cu Moldova. Uh -huh. Pe urmă am pierdut prin dictatul de la Viena ne-am pierdut, Viena. o parte din Transilvania. Silvania. De la, da. Și mai apoi... De la Viena. Așa. Și mai apoi am stat 50 de ani sub comunism și ne-am luptat cum am putut. Noi suntem o națiune luptătoare. Și asta facem în momentul de față. Luptăm. Mai mult decât atât. Am postat astăzi la mine pe pagina de Facebook un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Dicționarul Oxford spune că pentru 2007, cuvântul anului 2007, este youth... Kirk, adică puterea tinerilor. Uh, și ăsta. Pentru 2017, pardon. Așa. Uh, deci, pentru anul acesta, Youth Circle, adică de la World Circle, adică Așa. cu tremuri și, uh, și tinerețe. Și cred că în momentul în care la conducerea țării și în toate instituțiile și chiar și în locul dumneavoastră vor fi tineri care nu au fost educați în comunism, atunci România va fi o națiune... Uite, însușită. eu am fost educat în comunism. Ce aveți, dumneavoastră, cu mine? Ce vreți să îmi reproșați? Spuneți în ce uh, să mai citesc, uh, ca uh, să ajung și eu la nivelul dumneavoastră. Nu e vorba de citit. E vorba că ați fost educat într-un alt spirit. Și vă spun sincer, și urmărind emisiunile dumneavoastră, îmi dau seama că uneori vine ceva din urmă. Naționalismul da, nu, nu. meu vine din urmă. Nici nu, nu e că naționalism. Naționalismul nu e neapărat un lucru rău. Depinde cum îl folosești și cum îl gândești. Nu cred Dar că, că mi-a mai un... rămas altceva din educația acelor ani. Sunt, sunt lucruri când abordați anumite subiecte da? în care eu parcă văd un pic din. Ce ideea sau din. Hai, aveți curaj. Noastră, Spre exemplu ăstea noi. Da, pot să vă spun, nu e, că vă analizez sau vă ascult constant. Spre exemplu, în discuțiile despre regele Ferdinand, în care mi se pare că sunteți oarecum urmărit de istoriografia comunistă, în analiza lui. Asta e un exemplu minimal. Oricum ar fi, Bine. în momentul în care, toți, în care toți oamenii de la conducerea țării vor fi înlocuiți de tineri care nu au fost educați în comunism, România va fi o națiune... Puternică. Acum suntem o națiune care luptă. Bine. Vă mulțumesc pentru apel. Să știți că eu am aflat despre regele Ferdinand după 1989. În cărțile de istorie din perioada comunistă, regele Ferdinand nu exista. 0372069599 Lucian, bună ziua! Bună ziua, măsă. Suntem sau nouă națiune înfrântă? Din păcate... Este. Din păcate, nu sunt foarte optimist. Am fost optimist întotdeauna. Auzis, dar... Lucian, de ce preferat... deci, aș fi preferat să mai mă mai cert un pic cu Sorin și să mă corect, facă comunist, corect, decât să-mi spuneți dumneavoastră dar... că. Dar de ce am fost? Sâmbătă, sâmbătă au fost zeci de mii de oameni să-l plângă pe regele Mihai, da? Sincer, uh, și sute de mii era puțin. Doamne, ascultă-mă puțin. De nu vă mai uitați așa la cifre. Nu vom, Deci, încă o dată, sunteți... Nu. Eu, un tip la PSD, încerc să-mi amintesc numele lui, Codrin Ștefănescu, cred, care tot zice tot timpul, noi să ieșim un milion în stradă. De ce? Pentru că acei oameni nu au curajul să stea drept și să spună eu sunt Codrin Ștefănescu sau Liviu Dragnea și Liviu Dragnea are, totuși, bărbăția asta toată, mă rog, în fine. Uh, și trebuie să se ascundă după niște mulțimi. Astea ați fost vreodată la un protest la care ați fost 20 de oameni? Eu am 35 fost... 35 de mii la Timișoara. Dom'le, eu am fost la 20, nu 20 de mii, 20 de oameni. Dacă ai o idee, merită să lupți pentru ea. Asta corect, înseamnă corect. putere. De ce vă uitați? Deci noastră v-ați să știți că au fost, au fost milioane de oameni care s-au uitat la televizor. Pe străzile capitalei nu era loc de mai mulți oameni în procesiunea funerară de sâmbătă. Au fost foarte mulți oameni. Au fost vreo 20.000 după unele exprimări. Nu se putea să fie mai mulți. Nu era spațiu pentru mai mulți. Dar cei mai mulți au urmărit la televizor, ca noi toți, și au stat toată ziua lipis de televizor. Nu asta contează. Contează că toată națiunea a reverberat, chiar dacă nu a fost toată națiunea în stradă. Exact, asta este cel mai important. Dar uh, întrebarea este dacă diseară ies 100 de români. Așa. în stradă. Să-i să da. de o mergi înainte. Dacă Uniunea Europeană îi trage de urechi și le spune, vedeți că nu mai primiți fonduri europene pe doar ce statul de drept, bla, bla, bla, Așa. ei vor merge mai departe. Uh, dacă singurul lucru care se va accentua va fi, nu știu... La asta sunt unul dintre protestatari, să tot, înțeleg. Da, exact. Și va tot căutați așa... Care se, adune, da? care se acumulează și se va ajunge la violență la un moment dat, pentru că văzând că nici noi nu rezolvăm, nici unul nu rezolvă, nimeni nu rezolvă chestia asta, unde se va ajunge? Asta e întrebarea mea. Unde da, se va Deci la next level. Hashtag next level, nu? Hashtag next level, exact. De exact că nu, Lucian. Sigur că există acest risc, dar... Tocmai având și experiența revoluției, vă spun că sub nicio formă nu trebuie să ajungem la hashtag next level. Ăia care au inventat cu hashtag next level, eu îi bănesc pe ei de altceva. Poate că sunt, mă rog, duși de acasă, sau poate că nu înțeleg, sau poate că sunt rău intenționați. Eu vă spun în felul următor celor care ieșiți în stradă. Cercați să păstrați cu regularitate prezența, într-un anume loc, nu știu, la Parlament, poate, sau în piața victorii, aia contează. Spuneți, păi, ce zice Tăricianu că nu-l interesează, nu-l interesează, așa este. Însă acea prezență acolo, să nu credeți că nu produce efecte, efecte politice. Efecte politice. Ceea ce se va întâmpla în această săptămână va fi un lucru rău, urât, în Parlamentul României. Dar România, ca o democrație ce este... Are pârghii constituționale Pentru a opri aceste lucruri Totul este să se zizeze Cine trebuie să acționeze pârghiile respective Iar prezența oamenilor în stradă Cere acționarea unor pârghii Nu știu dacă am vorbit pe înțelesul Mă străduiesc să vorbesc pe înțelesul tuturor Ca să înțeleagă toată lumea E frig, e greu, e zăpadă Așa e națiunea asta însă Când dă zăpadă atunci ne apucă de revoluție Marian, bună ziua Salutare Moise, salutare Revenind la întrebare, uh, din punctul meu de vedere, nu cred că suntem o națiune înfrânte, ci, uh, nu pot să zic nici din contră, ci doar că este un proces firesc uh, prin care ne maturizăm. Uh, dacă suntem să ne uităm... Suntem, în o națiune în Fruiesc, în Fruiesc, suntem o națiune în copilărie, asta suntem? A, exact asta suntem. Suntem la vârsta de 20, știi, când treci din adolescență spre maturitate, începi ți luat primul job, ai văzut că... Ai o vârstă foarte puternică. Mm. Ca la 20 uh, de ani, nu? Ai o vârstă în care simți că poți să răstorni lumea, dacă vrei. Simți că răstorni lumea pentru că ai libertatea pe care nu o aveai înainte, plus responsabilitatea care vine cu, hai să spunem, uh, să stai singur și să plătești chiria. Uh, mie mi se pare, dacă ne uităm înapoi în istorie, uh, și la vest, cu când ne ducem mai uh, spre vest și cu când ne ducem mai uh, înapoi în timp, începând de la, nu știu, de la... Uh, Epoca aia de iluminare de acum câteva sute de ani, toți au trecut în același proces și cred că este și în nostru doar pentru că n-am fost în acel centru. Poate am fost în alt centru care s-a manifestat într-un alt fel, dar este momentul nostru de maturitare și nu, nu cred că suntem o națiune în frântă, ci suntem doar, trecem printr-o fază de-aia cum s-a dezvoltat ochiul la, nu știu, la regnonimă. Pur și simplu evoluție Marian, e interesantă teoria dumneavoastră Asta știți ce vârstă are națiunea noastră? Uh, din ce punct de vedere și păi cum, între eu... ce granițe? Păi nu știu, fiecare... De-aia deci, de v-am lăsat pe dumneavoastră să răspundeți la această întrebare Că dacă vă dau eu detalii, atunci vă conduc către un răspuns Și nu vreau asta Deci, încă o dată, știți ce vârstă are națiunea noastră? Știu, Aproximativ eu, așa eu aș merge undeva la 450 de ani. E, cred că acum 450 de ani abia se forma națiunea franceză. Atenție, mulți nu fac această diferență între națiune și popor. Națiunea e o altă formă, cum să vă spun eu, în care un popor începe să se conștientizeze pe el însuși și să acționeze ca atare. Uitați că acum 170 de ani încă eram munteni, transilvaneri și ardeleni. Ceea ce nu înseamnă că națiunea română s-a născut odată cu actul Unirii de la 1859, dar nici prea mult înainte de acela. Nici foarte mult înainte de acela. 0372069599. Da, suntem o națiune tânără. Alex, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Suntem un popor bătrân, dar o națiune tânără. Asta nu știu dacă se înțelege, foarte că pe mulți poate am confuzat cu ce am afirmat acum. Am... Cu totul de acord. Și uh, consider că, referitor la întrebarea ta, ca să revenim la consider că niciodată nu cred că am stat drept vreodată în istoria... Ba, în istoria am Dacă te uiți. am că mai și te și stat. La ea. Nu, am mai și de stat. Ce, de ce să spuneți asta? Am mai și stat. Uh, Au fost momente când am stat. Uh, cred că foarte scurte și punctual și cred că conjunctural. Uh, Consider că abia acum începem și noi frumos să ne ridicăm încet, încet și ne dăm seama că se poate, că te poți ridica efectiv, în momentul în care, în care vezi efectiv ce se întâmplă și în momentul în care conștientizezi că dacă o ții, în ritmul acesta și dacă o ții cu modificările legislative care urmează să se, să se voteze, nu știu dacă s-au votat final sau nu, Acum este o plaie faci, da. de amendamente noi, care mai de care mai desperiat. o să vi le explic eu și pe asta la momentul potrivit, deci sunt atât de multe și atât de ciudate încât cred că nici nu ar mai putea să mai fac altceva decât dacă am stat tot timpul să spunem, cu ce idei au mai venit, al de Nicolicea, Iordache, Șerban și alții de acolo din Parlament, e ceva înfiorător, e, e aproape inexplicabil. Știu? cred că au trebuit să treacă 28 de ani de la Revoluție, ca efectiv să ne dăm seama că avem, avem și drepturi, că și putem lupta pentru ele. Și pe bune? Repercursiunile puse în balanță cu ceea ce dorim a construi aici nu mai contează. Pe bune? De nu mă ce refer, a fost nevoie de violență, Pentru că suntem ca și niște copii. Învățăm din experiență. Le știm noi mai bine. Suntem români. Le-am inventat pe toate. Avem mm. nevoie și noi de timp și cred că asta este singura okay. modalitate. Ok, deci nu Convățăm suntem prin propria experiență. Deci nu asta că nu suntem o națiune în sau suntem, eu, dar ne vom ridica când am înțeles foarte clar răspunsul. Eu, eu spun că din punctul meu de vedere, sau din cel puțin din experiența, din experiența și cultura mea, consider că niciodată nu am stat drept, cel puțin pentru o perioadă care efectiv să merite. Nu, ascultați-mă, am, că stat. Abia am Bine, am înțeles. Puteți da un exemplu. Da, vă rog. pot da o sută dacă vreți de exemple. Unu nu e suficient. Păi, vreți. Deci facem abstracție de epoca marilor voievos, da? De la Mircea cel bătrân la Mihai Vitasu. vorbim Vreți să vorbim mai încoace? Da, uite, momentul 1918. Da, exact. În momentul 1918 toată lumea zice ce noroc extraordinar. Când uh, s-a prăbușit Germania, de fapt, n-a mai rămas nicio armată în picioare din vestul Europei și până în est, și s-a trezit doar armata română singură să-și facă și-a o țară. Aceste lucruri sunt adevărate, dar să nu uităm că înțelepciunea liderilor noștri a făcut să avem o armată, să ieșim într-un mod extrem de rușinos din război în mai 1918, pacea de la Buftea, pentru ca în noiembrie să putem reintra în război și, da, mai rămâsese armata română pe aici, așa este. Acesta este un act de verticalitate și au fost multe de atunci. Să nu credeți dumneavoastră cumva că occidentalii au fost de acord ca românii să se ducă până la Buda pestea să-l schimbe pe uh, Belacun. Nu, n-au fost de acord. S-au dus românii, ca au vrut ei. Ca să, pentru că acolo se făcuse o republică bolșevică în caz că nu știți și eram înconjurați. Pe de o parte, URSS, nu, încă nu era URSS, era Armata Roșie, începuse comunismul de război. La est, în vest era o Ungarie bolșevică. Deci au fost multe momente în care România a stat drept, să știți. Chiar și atunci când România a plecat cu Hitler să-și recapete basarabia. Că a făcut o greșeală și că s-a dus mai departe, sau că nu se putea altfel, astea sunt dezbateri pentru istorie. Dar să nu vă imaginați că suntem rușine a lumii. Nu. Iată. 0372069599. 069599 Îmi cer scuze, m-am simțit provocat. Bună ziua, Andrei. Bună ziua, Moise. Da. Vreau să răspund direct la subiect, la întrebare. Eu consider că suntem o națiune îngenuncheată din 89, de la, nici nu știu cum să-i zic, eu nu i spune revoluție, și din momentul în care preluarea a fost făcută tot de mâna dreaptă, adică de domnul respectabil Iliescu, da. care, care a reușit să... Și de atunci până acum genuncheze. a rămas în frânți, zice Andrei. văd ca un taur în Coridă, care atunci a Andrei. A Andrei, poate că în 1989 n-a fost o revoluție. Poate că a fost o lovitură de stat. Suntem pe cale să aflăm asta în mod oficial, deși v-am spus, cine a fost interesat putea să o afle încă din anii 90. Poate Ceea ce nu înseamnă că revoluția nu s-a produs de atunci și până acum. Ceea ce nu înseamnă că undeva la mijlocul anilor 90, după ce mentalitățile acestei nații s-au schimbat, nu s-a produs și o revoluție. Revoluția s-a produs, dar poate nu în 89. Revoluție înseamnă conduce, schimbare, încă. să știți, aia înseamnă revoluție. Înseamnă schimbare, pe care încă, cred că nu suntem capabili să o facem cu toții și cât timp vom fi, nu uh, știu, vom fi conduși, practic, că nu suntem conduși nici măcar de mari lideri actuali. Suntem conduși de Marea Uniune Europeană, eu așa consider. Și multe din legile astea... Sunt -a sigur dat că Marea date... Uniune Europeană dă legile astea, așa este, da. Sunt convins că așa este pentru că trebuie să realiza profitul din marile companii care au lucruri la noi. Andrei Man, a zis a că suntem în genunchi. Lungă. A zis că suntem o națiune în genunchi. Suntem în genunchi și, și cred că acum doar ne zvârcolim. Nu cred că mai e vreo șansă. Dar ce sens mai are să ară. ne zvârcolim dacă nu e nicio șansă? Are păi vreo nu, șansă nu, să ne mai zvârcolim? Până, până la mort Mortis te că Nu mai este o chestie... Este reflexă, Nu. Da, dar nu mai este o zvârcolire care se ducă la reînviere, nu, este doar o zvârcolire de ultima suflare. Andrei, stați liniștit acolo, că mai sunt alții care se zvârcolesc și pentru dumneavoastră, ca să spun așa. Vedeți, asta e defetismul perfect, cel evocat de către Andrei. Ce sensare să mai lupți? Nu are, suntem în Te Teo, bună ziua! Bună ziua, E foarte interesantă întrebarea și ca și antevurbitorul meu aș zice că sunt un pic mai optimist decât el, în sensul în care și eu cred, sau cel puțin așa simt că suntem o națiune care suntem denunchiați, însă cred că este un moment de răscurce pe pe noastră și depinde de noi dacă îl sacrificăm sau nu. În ideea în care, chiar acum cu următoarea regelui, cel puțin mi-a trezit din nou patriotismul, dar îmi dau seama că este destul de târziu în sensul care dacă noi acum nu ne ridicăm din propria cenușă și din propria mizerie ca și națiune, să putem să vedem de fapt care este problema cu care ne luptăm și să îi ținem piept, nu o să avem, nu știu cât ani vor mai trebui să treacă pentru că noi să ne trezim de fapt. Și să știm ce vrem, ca și nație. Mi-am amintit de o chestie acum, încă mă mai gândeam, scuze-te, ăla ce zicea Andrei înaintea dumneavoastră. Dom'le, dumneavoastră vă mai amintiți discursul lui Iliescu de la Revoluție? ceaușeștii care au întinat idealurile socialismului științific și vă mai amintiți discursul ăla? Aveam, aveam doar patru ani. Da, nici după aia l-a văzut că, l că e foarte interesant. Sigur că Ion Iliescu după aia și-a recalibrat discursul. De ce? Pentru că a întâmpinat o opoziție foarte puternică din stradă Început lumea să-l înjure. Bă, ho, comunistule, pleacă de acolo! Și atunci el care era setat să devină președintele noi României fără ceaușescu, dar pe calea socialismului științific, omul s-a repoziționat. Sigur că, na, deci Revoluția, să știți că chiar evenimentele din 89, sau spuneți cum vreți, ele au devenit profund anticomuniste, chiar dacă comunismul n-a picat atunci. Și chiar dacă mă gândesc că națiunea noastră nu era pregătită să renunțe atunci, în acel moment, la comunism. Pur și simplu, ele era în capetele noastre. Eram deja la a doua, eu sunt a doua generație de comuniști mam, am fost deci, stata membru de partid. Da? Deci, deja, trecut, deja se pierduseră vechii monarhiști cei care trăiseră, în, sau erau foarte în vârstă, cei care trăiseră în România regală, era altceva. De-aia vă spun că și când judecăm evenimentele astea din 1989, e bine să le judecăm în mod critic, dar pe cât posibil obiectiv. Să-l să, cauți, să cauți pe Dragnea acum și să-i zici Hu, comunistule, păi Dragnea era, avea 20 de ani la Revoluție. A, care un comportament care mai degrabă amintește de uh, borfașii din 47 care au dat lovitura de stat de atunci, de la 30 decembrie 1947. E asta e o discuție. Dar uh, nu ne-a ținut dragnea în acești 28 de ani în comunism. Deși România încă mai are foarte multe lucruri din comunism, într adevăr. Ciprian, bună ziua. Bună ziua. Hai că vorbesc prea mult da. eu, vă rog Ciprian. <laughs> nu e nicio problemă, chiar ascultam cu interes ce, ce ziceați. Legat de națiune, noi ca și popor, părerea mea strictă e că nu suntem îngenunchiați, dar ca și Parlament, acolo se joacă un joc de mai sus, începând cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Parlamentul României, eu zic în momentul de... Nu, stați așa să ne înțelegem. Doamne, nu știți că săptămâna trecută s-au dus nouă ambasadori peste ministrul justiției să-l întrebuie, prietene, ce faceți? Sunteți nebuni? Unde e Uniunea Europeană în ceea ce se întâmplă? Cu ce poate face Uniunea Europeană când i-au dat cu flit? Le-au zis, hai simți, plecați de aici, că facem ce știm noi. Am câștigat alegerile. Eu o mea legat de treaba asta. Adică, Până la urmă, vin ambasador din anumite țări ca să ne spună cum să ne conducem țara. Nu, vine să vine respectăm Merkel niște reguli ca care... Ne... Domnule, să respectăm niște reguli fără de care nu mai există democrația și n-am fi intrat în Uniunea Europeană. Nu Ajung cum să ne acolo. conducem țara. Ajung și acolo. Ok. Vine Merkel să ne spună ce trebuie să facem să, cum să ne conducem țara. Nu, vine Merkel eu, este foarte preocupat față, în momentul de față cu propria țară. Are o criză acolo guvernamentală. Ceea ce și noi avem Noastră, legat de Noi -avem ce, -nice nu, nu avem, avem o criză guvernamentală. Nu, nu avem guvernamentală, avem o criză, când zic, financiară, cu toate că cifrele spun altceva. Uh, ce vreau să spun? Legat de Revoluție, toată lumea știe eu, să zicem, 80% din populația româniei știe că la Revoluție nu a fost o Revoluție, a fost o de stat, uh, toată lumea ești în stradă s-a bătut uh, contra fiecăruia. Ce s -a vârstă s -a aveți? S-a terminat Revoluția, toată lumea a plecat acasă mulțumit, ce -a -a revolut, Nu știu. Eu am 30 de ani. Okay. Nu pot să spun că am trăit la Revoluție. Și adică atunci trăit, de unde povestiți noastre lucrurile astea? Încă o dată, vă mai spun ca să înțeleagă toată lumea. Revoluția s-a petrecut, chiar dacă nu atunci, în decembrie 89. Țara s-a schimbat, petrecut. a scăpat de comunism. Bun, da. ne a scăpat de comunism. Teoretic, dar de comunism a scăpat. Teoretic, am scăpat. Da. De comuniști n-am scăpat, așa. Încă o chestie, vreau să merg mai departe am văzut că lumea îl plânge pe regele Mihai. Sunt de acord de regele Românie. ultimul rege al României, e normal ca să-l plângi, dar ceea ce s-a întâmplat mai aproape, la vârstă de 22 de ani, ce a făcut legat de mareșalul Antonescu, eu nu cred că el a reușit ca să-ți dea Răspundeți, vă rog, la întrebarea de astăzi. De Vă rog, dacă vreți nu, să vreau răspundeți să ajung, la întrebare. Vreau să-mi să țineți să mie un discurs acum. Nu facem chiar o dezbatere istorică în momentul de față. O să o facem, am făcut-o și o să o mai facem. Dar vă rog, răspundeți la întrebarea asta. Suntem sau nu o națiune în Ca și națiune și popor, nu. Ca și conducere, da. De ceilalți demersuri? Deci conducerea României de este luptăm... în de Uniunea Europeană, dar noi, ca popor, suntem bine. Asta spuneți? Nu, nu suntem bine. Noi încercăm să supraviețuim, noi luptăm dar chestia cu ieșit în stradă, părerea mea este egal cu zero, pentru că niciodată din istoria care o știu eu, pentru că eu am ieșit în stradă cu împreună cu alți prieteni de mei și prieteni de lor și s-au adunat zeci de mii de persoane, da. cei din Parlament au spus, ok, bă, au ieșit 300 de mii de persoane în stradă, trebuie să schimbăm chestia asta. Nu am văzut chestia asta. Am înțeles. Este o mare păcăleală Ciprian. și o a atenției. Ciprian, să știți că uh, odată cu maturitatea, dacă chiar și a unei persoane, cu atât mai mult a unei națiuni, vine și tenacitatea. Adică vine o capacitate de a te ține de un țel, de a strânge din dinți și a merge mai departe, până când îți atingi scopul. Mă refer la modul general, nu la protestele de acum. Zicem așa, vrem să facem această autostradă și stăm pe ea până o facem firara, ca să nu mai zic, de autostradă. Asta înseamnă tenacitate. Înțelegeți ce vreți din ce v-am spus. Mai am timp? Nu mai am timp. Păi zici 56, mai am un minut. Marius, bună ziua! Bună ziua! Scurt. Dacă e doar un minut, foarte scurt. Uh, consider că avem forța și puterea necesară fiecare individual să schimbăm ceva, chiar dacă doar facem un protest și nu avem, nu avem o putere care să ne dea rezultatul imediat. Și dincolo de asta, noi acum decontăm cei care ne-am prezentat la vot, deși eu nu sunt printre ei, decontăm uh, urmările acelui gest din, de anul trecut din decembrie. Deci suntem genunchiat sau nu? Nu, nu suntem în Ba, suntem. Suntem foarte îngenunchiati, dar, câtă vreme, așa cum, doamne, cred că toată lumea știe, pe aia cu ultimul stinge lumina, nu? Încă e aprinsă lumina. Încă suntem aici, încă vorbim, ne vom ridica. Câtă vreme va mai fi un om în țara asta care va dori să se ridice, nu suntem o națiune înfrântă. Suntem îngenunchiată, dar nu înfrântă. Am ținut să pun și eu o concluzie după această emisiune, deși nu întotdeauna fac asta. Pentru că a fost o discuție grea. O discuție pe care, sub o formă sau alta, cred că o vom mai avea în aceste zile. pcr a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.